الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا إنك انت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب العالمين سو صلوى و تحياتي الله neka su uzvišenom Allahu onolika kolika je njegova veličina i koliko njemu uzvišenom i dolikuje. Neka su salavati i salamina Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda Mustafu s.a.v. na njegovu časnu porodicu, sve njegove drugove ashaabe i sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. Poslanica brošura Thelathetul usul wa diletuha odnosno tri temelja i njihovi dokazi, jedna je od prvih akaidskih knjiga, brošura, poslanica koje se čitaju i izučavaju, naročito od strane onih koji namjeravaju, imaju želju da aktivnije i temeljitije uče svoju vjeru. Islamski učenjaci su u ovoj, poslanici brošuri, pridavali veliki značaj. Autor Mohamed ibn Abdelbahab Rahimehullahu ta'ala, autor ove brošure i poslanice, na nekoliko stranica u ovoj poslanici brošuri pisao je i govorio o najbitnijim stvarima za svakog muslimana i muslimanku. Selasetul usul wa adillatuha tri temelja i njihovi dokazi. Koja su to tri, tri temelja i zašto je doista ova poslanica toliko bitna, bitna za svakog muslimana i svaku muslimanku i zašto je toliko bitna da se baš odmah na početku izučava prilikom traženja šerijetskog znanja i inače, inače kako rekao, za svakog muslimana i muslimanku bili oni mladi ili stari, muškarci ili žene. Ta tri temelja su u stvari tri pitanja koja će svaki od nas, muškarac ili žena, mladi ili stari, dakle, biti pitan u kaburu nakon što umre i nakon što ga spuste u kabor za njim zagrnu zemlju i odus njegovog kabura dođi će mu tri melek, dva meleka, munkir i nekir, i pitati ga tri pitanja. Uzvišeni Allah svakoj osobi, umrloj osobi, šalje ovu dvojicu meleka, munkira i nekira koja postavljaju pitanja. Ta dva meleka postavljaju pitanja, tri pitanja i na njih daje se odgovor, pozitivan ili negativan. Ukoliko odgovor bude pozitivan, sve poslije će toj osobi, odnosno vjerniku, biti lakše doćim ukoliko odgovor bude negativan, ne bude se poznavao odgovor na ova tri pitanja, sve poslije, naročito na sudnjem danu, za dotičnu osobu, biće gore. Ta tri pitanja, pitanja temelja o kojima govori autor u ovoj brošuri, jesu ko je tvoj gospodar, ko je tvoj poslanik i koja je tvoja vjera. Zato se iz ove tri temelja i njihovi dokazi, temelji na kojima se temelji naša vjera, dini islam, vjera muslimana i muslimanke. Ono bez čega ne može da obstane i da postoji vjera kod muslimana i muslimanke. Autor je na vrlo jednostavan način govori o ova tri temelja i kao što je u samom svome nazivu ove brošure rekao o edil letuha i njihovi dokazi. Dakle, O ova tri temelja autor govori kroz dokaze iz Kur'ana i sunneta i što je karakteristično za sve njegove knjige. Autor, Muhammed ibn Abdeluha, ibrahime, u svim svojim knjigama sve ono što kazuje, što govori, govori kroz Kur'an i sunnet i počesto dakle, dolazi sa dokazima, sa Kur'anskim ajetima ili hadisima Allahog poslanika, sallallahu alihi vaselame, za rečenu. Ova brošura, poslanica, tri temelja i njihovi dokazi sastoji se iz tri uvoda glavnog dijela i završnice. Međutim, bitno je napomenuti da ta tri ili prva dva uvoda nisu sastavni dijelovi ove poslanice, već su učenici autora Muhameda ibn Abdil Vahaba ili kasnije pridodali ta dva uvoda ovoj poslanici. Svakako i ta dva uvoda jesu pisma, kraće poslanice koje autor pisao, međutim zbog njihove važnosti kao i zbog važnosti ovoga dijela, tri temelja, koje je tvoj gospodar, ko je tvoj poslanik, koja tvoja vjera, učenici su pridodali dakle ova dva uvoda. Tako da prva dva uvoda ko čita ili sluša njihov komentar neka zna dakle da to nisu sastavni dijelovi ove brošure, Vez dakle njihovi učenici, učenici ovoga autora i kasnije pridodali su ta dva uvoda zbog važnosti e, i onoga dakle u čemu, u čemu ta dva uvoda govori. Zatim autor je poslije dakle govorio o tri temelja, ova tri pitanja detaljno jeli pojašnjavajući s dokazima na vrlo lahak način i obično uvijek kad govori o nečemu, dovi Allahu subhanahu wa ta'la traži od Allaha Subhanu wa ta'la milosti da se smiluje onome koji čita, koji sluša te njegove riječi, da ga Allah subhanahu wa ta'la uputi na ispravno znanje, na korisno znanje, da mu podari ubjeđenja, da mu se smiluje i oprosti mu prethodne grijehe, a da ga sačuva griješenja u narodnoj budućnosti. Jeli, i, I na kraju je autor završio jeli, e, sa završnicom u kojoj je govorio e, nekoliko e, stvari, spomeno vezano za budući svijet, za hirat i također spomenuo vrlo bitno pitanje, a to je pitanje taguta odnosno lažnih božanstava i obaveznosti njihova odbacivanja, njihova negiranja i neprijateljovanja prema, prema njima. Pa autor, dakle, rahimehullahu ta'ala, u tim drugim svojim poslanicama rekao je i učenicu kako rekao na početku ta dva uvoda pridodali ovoj poslanici pa je rekao bismillahir rahmanir rahim i alam rahimak allah anahu yajibu alayna taallum arba'i masael dakle u ime Allaha svemilog milostivog bismillahir rahmanir rahim autor je dakle odpočeo svoju poslanicu sa bisminlom. I svake vjernike, vjernica, sve ono što rade, trebali bi da otpočinju sa bisminlom, sa spomenom uzvišenog Allaha. Bez obzira da li govorili, da li pisali ili radili neko dijelo, trebaju dakle da to otpočnu sa bisminlom. Jer mi, izgovarajući ove riječi bisminlah ili bisminlah rahim, tražimo pomoći od uzvišenog Allaha u tom dijelu kojim se bavimo. To dijelo s kojim otpočinjemo, u njemu tražimo pomoć od uzvišenog Allaha da nas pomogne u tome. Jer zasigurno ništa mi ne možemo svojom inteligencijom, svojim znanjem, svojim rukama da ostvarimo ukoliko nam to uzvišeni Allah ne ne dozvoli. Pa i autor je dakle ovo svoje dijelo otpočeo na takav način, a i sam uzvišeni Allah je otpočeo svoju knjigu Kur'an i Kerim bisminlom. Kao što možemo vidjeti prije sure El-Fatiha, prve sure u Kur'anu nalazi se Rahim. I također vjerovijesnik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem prilikom slanja pisama vladarima i pozivajući iste u islam otpočnjao je vjerovijesnik sallallahu alaihi ve sellem ta svoja pisma sa bisminlom. Rahim od Muhammeda, sina Abdullaha, Heraklu, Vođi, vođi Rimljana, kako se spominje jeli, u sahihu imama Buharije. Tako da je, evo vidimo, odmah na samom početku autor, dakle, e, otpočeo svoju brošuru na onakav način kako je otpočeo uzvišeni Allah svoju knjigu i kako bi poslanik, sallallahu alihi vaselam, otpočinjao svoja, svoja pisma. I to nam je i šaret da će poslije autor u svojim dijelima i u ovome svome dijelu slijediti što je god moguće dosljednije uzvišenog Allaha i njegovog poslanika Muhammeda alihi salatu wasalam. Nakon toga rekao je I alam allah". Znaj, Allah ti se smilovao. U jednom, jednoj od verzija ovej poslance stoji Allah se smilovao i meni i tebi. Znaj, dakle ove riječi vidimo a, na početku stoje i one se obično tada i koriste, na samom početku kada se želi poručiti nešto bitno, kada se želi svratiti pozornost pažnja onima koji nas slušaju da nakon ovoga dolazi, dolazi bitan govor, trebaju se pripremiti, da saslušaju, da poslušaju taj govor i da ga prihvate. Pa kaže, znaj, ili kako se često kaže, shvati, nauči, budi ubijeđen. Nakon toga kaže Rahime ke Allah ili Rahime nillahu wa ijak, Allah ti se smilovao ili Allah se smilovao meni i tebi. Dakle, vidimo odmah na početku autor dovi uzvišenom Allahu da se smiluje tebi. Koji čitaš ovo njegovo dijelo u njegovu poslanicu brošuru i također slušaš komentar ovoga djela ili slično, na bilo koji način, moli uzvišenog Allaha da ti se smiluje. Kada se kaže ovako, Allah ti se smilovao, kažu učenjaci da te riječi imaju značenje, molim Allaha da ti oprosti grijehe u prošlosti koje si počinio i da te sačuva griješenja u budućnosti. Pa vidimo, dakle, prelijepu dovu. I svi mi koji na bilo koji način učestvujemo u odgajanju naših mladih, naše djece, manje više, jer, dakle, svi smo i porodični ljudi, imamo djecu, vidimo, dakle, iz ovog postupka autora Mohameda ibn Abdel Wahaba, rahimehullahu ta'ala, da trebamo one koje odgajamo, one koje podučavamo, ne samo, dakle, ka, da ih odgajamo, podučavamo, već trebamo dobiti uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala za njih. Jeste, trebamo ono znanje koje imamo prenositi na druge podučavati ih, ali isto tako ne smijemo zaboraviti dovu uzvišenom Allahu jer sve ovisi od uzvišenog Allaha subhanahu wa taala. Pa kaže: I Allah. Znaj Allah ti se smilovao. Innahu yajibu alayna ta'allum arba'i masail. Znaj Allah ti se smilovao da nam je obaveza podučiti se četiri pitanja. Da nam je obaveza podučiti se četiri pitanja. Da nam je, kome nama? Svima nama. Bez izuzetka. svakom muslimanu i svakoj muslimanki. Mladom i starom. Obaveza nam je da se podučimo ova četiri pitanja. Obaveza, kakva? Stroga obaveza. Stroga oblikna dužnost svakom od nas. Dakle, nije to dužnost pojedinaca. Kao što nam je poznato, je li iz iz islamskog vjerozakona da postoji fard ayn i fard kifaje stroga obligatna dužnost pojedinca i stroga obligatna dužnost zajednice muslimana o kojoj strogoj dužnosti se ovdje radi o dužnosti svakog pojedinca a ne dakle zajednice muslimana da se tamo neko drugi poduči i da spadne teret i grije sa nas, ne već je ovo obaveza da se svimi mi podučimo tome Bez izuzetka, kako reko i staro, i mlado, i muško, i žensko. Ennehu jeđibu alina teallumu arbe i mesail. Da nam je obaveza podučiti se, četiri pitanja, podučiti se. Dakle, ne usput čuti, već treba sjesti i ova pitanja isčitati, naučiti. Pred nekoga sjesti, od njega učiti, pitati kao što nam je poznato jeli, da se e, dobar dio vjere može naučiti kroz pitanja. da Dakle, trebamo pitati, i raspitivati se jeli, o tome. Četiri pitanja, kaže Mesail, upravo, dakle, kaže Arbe i Mesail, da se trebamo podučiti četiri pitanja. Pogledajmo, autor se baš izražava na ovakav način pitanja. Da pitamo, ako ne znamo, svako od nas koji čita ovu poslanicu ili sluša jeli, govor o njoj, Treba da se pita, poznajem li ja ovu ili ne. Ako ne znam, onda da pitam, da se podučim tome. Znaj Allah ti se smilovao da nam je svima obaveza podučiti se četiri pitanja. Koja je to? Koja su to četiri pitanja kad nam je to toliko obaveza da dakle nema opravdanja niko od nas, ni mladi, ni stari, ni muško ni žensko. Kaže prvo, a obično ili tako kada se nešto reda, onda se reda po važnosti. Pa je autor i ovdje spomenuo prvo najvažnije, pa kaže el-ilm, znanje. znanje. Obaveza nam je da se podučimo na prvom mjestu znanju. znanju. Na koje se znanje misli kada se znanje spomni u Kur'anu, kada se spomni u hadisu, kada se spomni u islamskim knjigama? Na koje se znanje misli? Misli se na šariatsko znanje. Misli se na šerijatsko znanje. I postoje čak zasebna dijela napisana koja govori o vrijednosti šerijatskog znanja. Kur'an mnogo govori o šerijatskom vjerskom znanju, hadis također. Mnogo je, dakle, kur'anski ajeta, jedan dakle, od najupečatljivijih ajeta možda koji govori o vrijednosti vjerskog znanja. Jesu riječi Allaha subhanahu wa ta'ala u suri Taha 114. ajed u uzvišeni Allah kaže svome poslaniku Muhammedu alaihi salatu wasalam وَقُرْ rabbi zidni ilma I reci, gospodaru moj povećaj mi znanje. Dakle, uzvišeni Allah naređuje svome vjerovijesniku Muhammedu alaihi salacom da kaže, Udovi, udovi svome gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala, gospodaru povećaj mi znanje, povećaj moje znanje. Ako čitamo Kur'an od početka do kraja nećemo naći sličnu dovu da uzvišen Allah traži od svoga poslanika Muhammed a.s. da mu dovi da ga moli za povećanje nečega drugog mimo šarijatskog znanja. To dakle ukazuje na vrijednost i važnost šarijatskog znanja. Svakako jer sve poslije obstoji na njemu. Obstoji na tom šarijatskom znanju. I e, zavisno da li imamo... Ispravno to šarijetsko znanje, imamo li uopšte znanja, zatim je li ono ispravno, ovisi poslije hoće li nam dijelo biti primljeno, ovisi dakle kakvi ćemo biti i na Dunjaluku, i naslježav završetak na Dunjaluku i sutra također na, na Ahiretu. Međutim, dakle, znanje, šarijetsko znanje ogromno. Ogromno je šarijetsko znanje. More bez obala. Ali autor kaže na početku svima nam je obaveza da se podučimo. Cilom tom zdanju, Ne. Zato autor poslije nakon što je rekao podbroj jedan zdanje, spomenuo je šta je to obaveza svakom muslimanu od zdanja da stekne. Da se tome poduči. Pa kaže: "Wahuwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyeh wa ma'rifatu dinil islam bil adilla." Nakon što je rekao obavezano je podučiti se četiri pitanja. Prvo pitanje je zdanje, Rekao je spoznaja Allaha, poznavanje Allaha, poznavanje vjerovjesnika njegova sallallahu alaihi wa sallam i poznavanje vjere Islama s dokazima. S dokazima. Da poznamo, da spoznamo uzvišenog Allaha kroz dokaze, da spoznamo njegova vjerovjesnika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam kroz dokaze i da spoznamo vjeru Islam s dokazima. Pa vidimo... Autor spominje na prvom mjestu znanje, jer je ono najbitnije. Zatim od tog znanja spominje na prvom mjestu spoznaja Allaha. I to nam je najbitnije. Da spoznamo, da naučimo, da budemo ubijeđeni da je Allah naš gospodar. Da budemo ubijeđeni kroz njegove dokaze. Kroz njegove dokaze, njegove riječi u Kur'an i Kerimu i također dokaze koje je dao oko nas i u nama samima. Da spoznamo uzvišenog Allaha i da prihvatimo i budemo ubjeđeni da je On jedino, On dostojan da se obožava i niko drugi mimo njega. On je jedini istinski Bog, a sve drugo su lažna božanstva. I svi vjerovjesnici su pozivali u ovo, na svome početku prvo sa čime su dolazili i pozivali bio je tevhid spoznaja uzvišenog Allaha kao jednog jedinog istinskog Boga, dostojnog obožavanja. Pa i autoro ovdje, evo pogledamo, pogledajmo dakle slijedi vjerovjesnike. i naš vjerovijesnik Muhammed s.a.v. prvo s čime je počeo i čak ono sa čime je završio svoj život, Poslanički život bio je, dakle, pozivu tevhid, pozivu obožavanja Allahu subhanahu wa ta'ala jednog jedinog. Pa dakle, svaki musliman i muslimanka moraju spoznati svoga gospodara. Inače, ne mogu biti muslimani. Ovo su, dakle, pitanja kojima se moramo svi podučiti. Ovo su pitanja u kojima nema slijepog slijedjenja. Neko je rekao, pa ću ja reći, ne. Bez, dakle, ovome se moramo podučavati. Ko je tvoj gospodar? Bićeš upitan. I kako kažu komentatori tog hadisa, Elbera ibn Adiba, radijallahu talenu, kojom se detaljno spominje, vjerovjesnik Alihi sallam detaljno govori kako uzvišeni Allah šalje, šalje meleka smrti i njegove pomoćnike da uzmu dušu vjerniku, da uzmu dušu nevjerniku, da uzmu dušu licemiru, kako kojem od njih uzimaju dušu, zatim šta se dešava s njim dušama, šta se dešava kada budu svi oni spuštani u kabur. Kako odgovara vjernik koji je bio istinski vjernik na Dunjaluku, obožavao svoga gospodara jasno, iskreno, sa znanjem, bez imalo sumnje, bez imalo nejasnoće, slijedio poslanika Muhammeda alihi salacom, praktikovao svoju vjeru islam u potpunosti, u cijelosti, koliko je bio mogućnosti, doista takav će moći da odgovori. Takav će moći da odgovori. Dakle, onaj koji bude na Dunjaluku živio Po tome, po ovim dakle, principima, ovim temeljima, prihvatao, živio, obožavao samo svoga gospodara Allaha subhanahu wa ta'la, slijedio samo svoga vjerovjesnika Muhammeda alihi salatu u salam i praktikovao čistu, objavljenu onakvu kakva je objavljena vjera vjera dini Islam. Dakle, bio u tome čvrst, bio u tome postojan, bio u tome ubjeđen. Zašto? Zato što je sve to naučio kroz dokaze. Sve je to poznavao kroz dokaze. Pa dakle od neobhodnog znanja za svakog muslimana i muslimanku jeste spoznaja Allaha. Allah nam je najbitniji. Od njega smo potekli i njemu ćemo se vratiti. On nas je stvorio. O ma khalaqtul jinna wal insa A stvorio nas je da samo njega obožavamo, kako i kaže, ni jednog džina i ni jednog čovjeka nisam stvorio osim da me obožavaju. On nas je stvorio zbog ovog veličanstvenog cilja, vratićemo se njemu i pitaće nas O ovom cilju, jesmo li ga ispunili ili ne, poznato nam je, je li zasigurno da će nas usvišeni Allah sve proživjeti od prvog do zadnjeg i obračunavati za naš život na Dunjaluku. Zatim, kako spoznati Allaha subhanahu wa tala, kako ga obožavati? obožavati Allaha subhanahu wa ta'la i spoznati ga kroz ono s čime je došao njegov vjerovjesnik Muhammed sallallahu alihi wa salam. Zato je neophodno za svakog muslimana i muslimanku da se upoznaju sa Muhammedom alihi salatu wa salam. A spoznati Muhammeda alihi salatu wa salam znači, dakle, spoznati ga kao vjerovjesnika, povjerovati u njega istinski, slijediti ga. Dakle, onaj koji tvrdi da vjeruje da je Muhammed, sallallahu alihi wasallam, Allahov rob, Allahov poslanik, mora da ga prihvati kao vjerovijesnika i da ga slijedi u tome. Najbolji dokaz priznavanja i vjerovanja njega kao vjerovijesnika, kao poslanika, jeste slijedjenje njega u svemu, u velikom i malom, jeli. I, dakle, S čime je vjerovijesnik Muhammed a.s. došao, odnosno s čime se to uzvišeni Allaho Božava kao jedini istinski Bog, jeste dakle vjera Islam. Zato svaki musliman i muslimanka moraju spoznati svoju vjeru kroz dokaze. kroz dokaze, svoju vjeru Islam, dakle vjera Islam je opširna, mnogo propisa ima, ali dakle, Postoje osnovni propisi, temeljni propisi, oni na kojima se gradi vjera Islam, bez kojih osoba ne može biti musliman. Ne može biti musliman i autor će poslije detaljno govoriti u ovoj svojoj poslanici, u ovoj svojoj brošuri o tim temeljima, temeljima Islama. Dakle, ono čemu se moraju podučiti svaki musliman i muslimanka. Autor nakon toga kaže drugo pitanje koje moraju poznavati svaki musliman i muslimanka jeste l'amelu bihi. Rad po ovom znanju. Po kojem znanju? Po spoznaju Allaha, spoznaju njegova vjerovjesnika i spoznaju Islama. Rad po tome. Dakle, nije dovoljno muslimanu i muslimanki da spoznaju ko je njihov gospodar. Allah subhanahu wa ta'ala. I spoznaju ga onako kako se on uzvišeni je opisao u svojoj knjizi. Ili ga opisao njegov vjerovjesnik Muhammad alihi salatu salom vjerodostvenom Sunnetu, samo spoznaju i gotovo, ne, upravo dakle znanje koje čitamo u Kur'anu, koje čitamo u Hadisu, znanje koje slušamo, objavljeno je da se po njemu radi. Osoba ukoliko bude imala znanja, a ne bude je radila po tom znanju, to znanje će samo biti dokaz, to znanje će samo biti dokaz protiv njega. I brojni šarijetski tekstovi govore o tome, da će osoba koja bude imala znanje, A ne bude radila po tom znanju da će biti jedna od tri osobe ili tri kategorije s kojima će se potpaliti i razjariti džehennem. Osoba koja će u džehennemu uh, biti kažnjavana na poseban karakterističan način jer je govorila drugima, a ona sama nije radila po tome. Savjetovala druge, a ona nije radila ili zabranjivala drugima, a ona je... To što je zabranjivala drugima Radila i slično Dakle nije dovoljno samo da naučimo Ko je naš gospodar Ko je naš poslanik i koja je naša vjera Već moramo da živimo po tome I to je dokaz Da smo ubijeđeni da je naš gospodar Allah subhanahu wa ta'ala Da je naš vjerovjesnik Da je naša vjera Islam Da je naša vjera Islam Da smo ubijeđeni u sve to Dokaz da radimo po tome Dokaz je da radimo, radimo po tome Dakle Ništa nam neće vrijediti to što znamo ako ne budemo radili po tome. Zatim treće, što moraju imati svaki musliman i muslimanka bez izuzetka, to je davetu ilihi, poziv tome, pozivanje drugih tome. Dakle, kada spoznamo našega gospodara, našega vjerovjesnika, Muhammeda alihi salatu sam, našu vjeru islam, I mi radimo po tome, po onome što smo naučili prije svega od obaveznih pitanja oko vjerovanja u Allaha subhanahu wa ta'ala, oko vjerovanja u vjerovjesnika Muhammeda alaihi salucam, neobhodni pitanja iz vjere Islama, radimo po tome, a zatim koliko smo mogućnosti da se podučimo i drugim pitanjima i da radimo po tome, obaveza nam je da tome pozivamo druge. Da, nije dozvoljeno da se ograničimo mi samo na to. Da mi naučimo i da mi radimo, ne interesuje nas drugi, ne. Ovo je također dokaz da smo ubijeđeni u Allaha, u njegovog vjerovjesnika i, njegov, i njegovu vjeru dini Islam. Da smo ubijeđeni. Šta je dokaz? Da smo ubijeđeni, da smo to prihvatili, da pozivamo i druge tome. I došlo je u hadisu da vjernik neće biti pravi vjernik sve dok ne bude želio drugima, u citatu, svome bratu, ono što želi, ono što želi i sebi. Zato, dakle, nećemo biti vjernici kako treba, sve dok ne budemo pozivali druge, Allahu, njegovom poslaniku, Muhammedu, a.s. i njegove vjeri, vjeri, islamu. I četvrto pitanje koje autor ovdje spominje u ovom prvom uvodu, jeste da budemo strpljivi na svemu tome. Asabru as alel eza Da budemo strpljivi na uznemiravanju i tegobama, teškoćama koje se doživljavaju u svemu tome. U čemu svemu tome? Prilikom traženja znanja, prilikom rada po tom znanju i također naročito prilikom pozivanja drugih tom znanju. Prilikom pozivanja drugih da obožavaju samo Allaha Vala jednog jedinog, da slijede samo poslanika Muhammeda a.s. i da praktikuju vjeru islam onakvu kakvu je uzvišeni Allah objavio i zapečatio za vrijeme poslanika Mohameda sallallahu alihi wasallam. Autor kaže, nakon što je spomenuo, nakon što je rekao znaj, Allah ti se smilovao, svima nama je obaveza da se podučimo četiri pitanja, a ona su znanje, a to znanje od obaveznog znanja je spoznaje Allaha, spoznaje njegova vjerovjesnika, spoznaje vjere i Islama, sve to s dokazima, a rad po tom znanju Pozivanje drugih tome i strpljenje na svemu tome kaže dokaz za prethodno rečeno. Dokaz za prethodno rečeno. Kao da autor hoće da kaže ovo što vam sada govorim, ovo što sada čitate, slušate, to nije od mene. Za ovo postoji dokaz. Ja sam vam samo svojim riječima rekao, a za ovo postoji dokaz. Koji dokaz? Kaže dokaz tome su riječi uzvišenog Allaha u suri El-Asr. Wal-Asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wal asr kaze uzvišeni Allah tako mi vremena. I ovo je jedna od najkraćih, je tako kuranski sura. Tako mi vremena. Svaki čovjek je na grobitku. Svaki čovjek je osuđen na propast. Dakle svi ljudi su osuđeni na propast. Iz ovih riječi uzvišenog Allaha zaključujemo Da nam je obaveza čuvati se te propasti. Zato je autor na početku i rekao svima nama je obaveza da se podučimo četiri pitanja. Svima nama je obaveza, normalno, ko želi da se spasi propasti. A ne vjerujem da ima razumna osoba, a da ne želi spasiti se stradanja, propasti i to vječnog stradanja. Kaže uzvišeni valasr, tako mi je vremena, inel insanele fi husr zasigurno, bez imalo sumnje čovjek je osuđen na propast, dakle na stradanje sigurno stradanje sutra na drugom svijetu illa, osim el-ledine onih uzvišeni Allah sada izuzima ko su ti koji će biti spašeni sigurne propasti sigurnog stradanja, koji neće stradati sutra na drugom svijetu na ahiretu, koji neće biti vječno kažnjavani u jahennemu kaže il-ledine amenu osim onih koji vjeruju. وَعَمِلُوا صَلِحَاتِ i koji čine dobra djela. bil بِلْحَقِّ i koji preporučuju jedni drugima istinu, وَتَوَاسَو بِسَبْرٍ i koji preporučuju jedni drugima strpljenje. Pa kaže, dokaz za ono prvo što sam ti rekao da moraš se podučiti, da moraš imati zdanje. Dokaz tome jesu riječi Allaha subhanahu wa ta'ala أَلَّذِينَ آمَنُ Oni koji vjeruju, Ne može se vjerovati u Allaha, niti njegova poslanika, niti vjeru Islam bez znanja. Zato je neophodno da imaš znanje. Ne možeš biti vjernik ukoliko ne vjeruješ u Allaha kako treba, onako kako se Allah opisao u svojoj knjizi, Kur'an i Kerimu, ili kako ga je opisao njegov poslanik, Muhammad, alihi ne možeš ti vjerovati kako ti hoćeš. Zato je autor rekao u samom svome nasluvu ove, ove brošure s dokazima. Tri temelja i njihovi dokazi. O svemu ovome mora se naučiti kroz dokaze i čitanje ovakve literature. Postiče nas da se više pozabavimo Kur'anom, da se više pozabavimo hadisom, da učimo svoju vjeru kroz Dokaze kroz riječi uzvišenog Allaha, kroz riječi njegova poslanika Muhammeda alaihi salatu wasalam koje su zabilježene u vjerodostojnim hadijskim zbirkama. Vjera jeste ono što je uzvišeni Allah rekao u svojoj knjizi. Ono što je u, u, njegov poslanik Muhammeda alaihi salacom rekao u vjerodostojnom Hadisu, to je vjera. Kako kaže Ibn al-Qaim ta'ala govoriti o istinskom pravom znanju koje treba sticati i mimo kojeg treba sve ostalo odbaciti što se tiče vjere kaže el ilmu qala wa qala rasuluhu qala sahabatuhum ulul irfani mil il ilm nusbukal khilafi safahahun baina ar rasuli wa baina qawli fulani znanje je pravo istinsko znanje ono što kaže allah što kaže poslanik i što kažu ashabi tumače što je rekao allah što je rekao poslanik a nije znanje Već je ludost da se prihvataš riječi nekoga drugog a ostaviš se riječi poslanika sallallahu alayhi wa Odnosno da svoju vjeru gradiš na riječima tamo nekih koji su daleko od poslanika alayhi salatu wa salam u svemu i u govoru i u praksi, riječima, dijelima, a ostaješ po strani vjerovjesnika Muhameda alayhi sallam. Allah nije zadovoljan time. Kao što ćemo ako Bog da čuti iz ove poslanice, iz ove brošure. Pa dakle, dokaz za prvo, za znanje, da moraš imati znanje o Allahu, o njegovom poslaniku, o njegovoj vjeri, dini, islamu, jesu, riječi, el-ledina, amenu, oni koji vjeruju. Dokaz da moraš imati, vrati se na prethodnje, ajde, svi će ljudi stradati. Ako želiš da ne budeš od onih koji će stradati sigurno, bez imalo sumnje, onda moraš da vjeruješ. Odnosno moraš da imaš znanje u koje ćeš biti ubijeđen, koje ćeš prihvatiti, u koje ćeš vjerovati, u koje ćeš biti ubijeđen. Zatim, dokaz za rad, jer je drugo pitanje koje je obavezno za svakog muslimana i svakog muslimanku, drugo pitanje koje autor spomenuo, bilo je rad po tom znanju. Dokaz za to drugo pitanje, rad po znanju, su so riječi Allaha subhanahu wa ta'la, i oni koji čine dobra djela, I oni koji čine dobra dijela, dakle, oni koji postupaju po svom vjerovanju, oni koji svoje vjerovanje dokazuju dobrim dijelima, jer nema imana bez dijela. Iman nije samo u srcu, niti je iman samo na jeziku, već je iman po definiciji sljedbenika sunneta, onih koji slijede vjerovjesnika Muhammed Aleyhi Salatusa i njegove ashaabe, dakle, prvu generaciju i kasnije, jeste da je iman, ubjeđenje srca, govor jezika i rad tijela. Dakle, sve je to iman. Iman ne opstoji osim, dakle, sa ova tri dijela. Sa ova tri dijela. Ukoliko nema dijela, dakle, iman nije ispravan. Ukoliko nema dijela, zato kaže u amilu solihad i koji čini dobra dijela. Dakle, ne može se spasiti, sigurne propasti samo da tvrdiš da vjeruješ. Iako, dakle, onaj koji tvrdi da vjeruje, onaj koji je ubijeđen, taj mora da radi. Inače su njegove tvrdnje lažne. Na tu njaluku sve što tvrdiš, je li tako, traže od tebe da dokažeš. Pa kako, bolan, možeš tvrditi da svjedočiš najveću istinu, a da ne dokazuješ svojim djelima? To je nemoguće, to je su ludo, to je neprihvatljivo. Ako tvrdiš da vjeruješ u Allaha, subhanallah, koliko je danas takvih? Koliko je danas ljudi koji se smatraju muslimanima, nazivaju muslimanima i kažu ja jesam musliman, ja sam vjernik, ali čime dokazuje? Čime dokazuje? Dok obično dunjaločko pitanje, neku, neki dunjaločki posao, kada se zatraži od njega uh, Dođe na prijemni i kaže, ja znam, radi to i to, bujrum, evo ti, hajde, dokaži. I on radi, on pokazuje, dokažuje. A kad se kaže od njega, pokaži mi, dokaži mi da si musliman, dokaži seždom, dokaži namazom, da obavljaš namaz. A ja sam u srcu muslima. Čak se ismijava i kaže, ja sam veći musliman od tebe, ukoliko je stariji, ukoliko je visočiji, je li slično. Pa dakle, onaj koji tvrdi da vjeruje, taj mora da čini dobra dijela. Inače, dakle, nema on imana. Zatim, od posebnih dobrih dijela jeste pozivanje drugih. Pozivanje drugih u vjerovanje i činjenje dobrih dijela. Zato je uzvišeni Allah ovdje rekao, Illa allazine amenu wa aminu salihat, wa tevasu bil haq. Jer... Od imana su dobra dijela, a od dobrih dijela jeste pozivanje pozivanje drugih. I zasigurno, traženje znanja i širenje znanja je najbolje dijelo nakon obaveznih dijela. Nakon obaveznih radnji, namaza, posta, hađa. Dakle, onoga čime nas je uzvišeni Allah obavezao, nakon svega toga obaveznog najbolje dijelo, koim se može baviti vjernik jeste traženje znanja i širenje znanja, pozivanje, pozivanje drugih tom, tom znanju. I brojni šarijetski tekstovi govori nam o tome. Evo malo prije čuli smo uzvišeni Allah traži od svoga poslanika Muhammed a.s. da mu dovi, da ga moli da mu poveća znanje. I poznato nam je da je vjerovijesnik sallallahu a.s. od početka svoga poslaničkog života do same smrti pozivao na kraju, zar nije... Prije nego duša izaći, govorio namaz, namaz, namaz, namaz, vodite brigu o svome namazu i onima koji su u vašoj, u vašoj vlasti, onima nad kojima vi imate ovlasti. Čak se spominje, je li u hadisu koji govori o smrti poslanika, ali hi salatu Selam, Po izlasku njegove duše spominje se da je stavljao krpu, jeli, komad platna na svoja usta, kažu pojedini komentatori, kao da je htio time da dadne do još malo, još malo, da mi duša ne izađe, da poručim, poručim svome umetu još ovo. Dakle, do zadnjeg svoga, dakle, izdisaje, do zadnjeg daha, zadnjih svojih trenutaka života, poslanik, sallallahu alihi vseleme, je pozivao da Allah subhanahu wa taala tvojim sebebom tvojim da ti budeš povoda ti budeš razlog upute nečije da ga Allah subhanahu wa taala uputi to ti je bolje od cijelog dunjala ukaluk I poznato je, islamski učenjaci iz prvih generacija govorili bi, kada bih znao da mi je preostalo još malo vremena od moga života, jedan sahat ili jedan dan, u čemu bih proveo taj svoj sahat ili taj svoj dan, kaže Abdullah ibn Mubarek, rahimahullahu ta'ala, proveo bih ga u pozivanju drugih, podučavanju drugih islamskom, islamskom znanju. Jer je to bila misija vjerovjesnika i poslanika, jeli alayhi msallatu wa dakle dokaz za pozivanje drugih jesu riječi od wa'saw bil i koji preporučuju jedni drugima istinu istinu. Dakle ne da se poziva u bilo šta, već da se poziva u ono u što je pozivao vjerovjesnik Muhammed sallallahu alayhi wa sallam, da se poziva u ono što je uzvišeni Allah objavio, da se poziva u primjenu Kur'ana i sunnetu poslanika Muhammeda sallallahu alayhi ve i dokaz za strpljenje na svemu tome jer je autor rekao prvo pitanje je da imaš znanje drugo pitanje je da radiš po tom znanju treće pitanje je da pozivaš druge tome znanju i četvrto pitanje sabru alal da budeš strpljiv na uznemiravanjima prilikom svega toga kaže dokaz zato jesu riječi Allaha subhanahu wa taala bis sabr i koji oporučuju jedni drugima strpljenje. I koji oporučuju jedni drugima strpljenje. Pa vidimo uzvišeni Allah šta kaže u ovoj plementoj kuranskoj suri. Zaklinje se vremenom. Uzvišeni Allah se zaklinje vremenom. Subhanallah. A znamo li, kažu islamski učenjaci, da inače, a pogotovo dakle kada je, kada je riječ o Allahu subhanahu wa ta'la, o njegovim zakletvama, kada se Allah zaklinje, kaže se Allah se zaklinje. Za ono za što ljudi uglavnom ne prihvataju, zašto ljudi odbacuju, za što ljudi e, ne vjeruju, u što ljudi ne vjeruju, što ne prihvataju sa objeđenjem. Pa uzvišen Allah se zaklinje zato što i mi danas je li tako vidimo u našim životima da ljudima sve jedno čak se ljudi smijavaju sa proživljenjem. Čak ima muslimana, prošle puta sam govorio, koji kažu ko se od vratio. Ima muslimana koji dođu, klanjeju dženazu, dakle ljudi koji tvrde da sebe da su muslimani, dođu, klanjeju dženazu i kad hođa ono, prije dženaze ili poslije dženaze, govori i traži halala, jeli, a, kaže, ma deban, to hođa priča samo da bi dobio kovertu. A da će on ustati, da će biti proživljen taj nakon što se dva kubika zemlje na njega stavi. To su priče za malu djecu, subhanallah. To govore ljudi koji imaju namaz, koji klanjaju. Koji klanjaju. Pa vidimo dakle, iz ovih riječi Allaha subhanahu wa ta'ala, Allah se zaklinje. I to je zasigurno istina. Međutim da bi Allah dao do znanja ljudima da se moraju pozabaviti ovim i da u to moraju vjerovati bez imalo sumnje i da to moraju imati pri, sebe, pri sebi inače će stradati. Kaže: "Tako mi vremena, innal insane le fi khusrin." Oni koji poznaju arapski jezik znaju da se Uzvišeni Allah ovdje na tri, četiri načina zaklinje, potvrđuje ovaj govor da će zasigurno svi ljudi stradati. Osim onih ko neće stradati, oni koji budu vjerovali, činili dobra tijela, preporučivali drugima istinu i preporučivali drugima strpljenje. Nakon što je autor četiri pitanja, koja moraju poznavati svaki musliman i muslimanka, dokazao sa ovim riječima uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala, dakle i sure El Asar, spomenuo je riječi imama Šafije, velikog islamskog učenjaka Muhammeda ibn Idrisa, Šafije Rahimehullahu ta'ala koji je preselio 204. godine ili 202. godine eh, po Hijri, jednog od poznatih četverice imama, rekao je za ovu suru, imam Šafija, za ovu suru, suru El Asr, rekao je, Lama enzela Allahu huđeten ala khalqihi illa hadihi sure leke fethum. Da uzvišeni Allah kao dokaz ljudima, Nije objavio drugu suru mimo ove sure, ona bi bila dovoljna. Da uzvišeni Allah. Nije objavio drugu suru mimo sure El Asr kao dokaz. Dokaz za šta? Dokaz da će svi ljudi stradati na drugome svijetu, osim onih koji budu vjerovali, koji budu radili po tom vjerovanju, koji budu pozivali druge tom vjerovanju i radu po njemu i koji budu strpljivi na svemu tome. Kaže Imam Šafija da nije objavljena druga sura, Iako je dakle objavljeno mnogo sura, mnogo kuranski ajta koji govore o svemu ovome, o vjerovanju, o radu, o pozivanju drugih, jeli i slično, kaže imam šafja, bila bi dovoljna ova sura. Bila bi dovoljna ova sura jer ova sura na tako upečetljiv način govori o stradanju, Ljudi na drugome svijetu, stradanju onih koji ne budu imali pri sebi iman, koji ne budu svoj iman dokazivali dobrim dijelima, koji ne budu pozivali druge, jeli svemu tome i ne budu strpljivi. Dakle, moramo vjerovati dokaz našeg vjerovanja, jesu dobra dijela, prije svega obavezna dijela, a o tome moramo podučiti kroz našu lijepu vjeru dini islam. Zatim ne možemo se spasiti sigurnog stradanja sutra na drugom svijetu ukoliko budemo vjerovali činili dobra dijela, već dakle moramo pozivati druge tome. Ako želimo da se spasimo, ako želimo da se spasimo i moramo biti strpljivi na tom putu od početka do kraja, Ništa ne vrijedi onome, tako, koji posti cijeli dan pa preda akšam sahat vremena se iftari. Ne brojimo mu se da je postio, ne računa mu se da je postio, već mora sačekati da sunce zađe pa da se iftari. Isto tako ne vrijediti što vjeruješ i danas radiš dobra djela, a sutra da Allah sačuva ne vjeruješ i ne radiš dobra djela. Ništa ti ne vrijedi što danas vjeruješ, radiš dobra dijela, pozivaš, sutra se ostaviš tog pozivanja. Izgubiš trpljenje. Ne. Od početka do kraja moraš da vjeruješ, svoje vjerovanje dokazuješ dobrim dijelima. Pozivaš druge svemu tome koliko si u mogućnosti ono što znaš od namaza, ono što znaš od posta, ono što znaš. Jeli, o drugim pitanjima, narošto, dakle, prvo, najbitnije pitanje obožavanja Allaha jednog jedinog, da pozivaš Allahu, da upoznaješ druge sa uzvišenim Allahom, onako kako se Allaho opisao u svojoj knjizi ili kako ga je opisao njegov poslanik Mohamed alihi, alihi salatu veselam u svome hadisu, zatim, dakle, i drugim bitnim pitanjima, jer se najbitnijem, najbitnijem prvo, i poziva i da budeš strpljiv u svemu tome do kraja svoga života, onoliko koliko si doista omogućnosti. Dakle, Imam Šafija prejasno kaže i govori o vrijednosti ove sure El-Asr. I također, autor Mohamed ibn Abdullaha, na kraju ovog svog prvog uvoda, spomenuo je riječi islamskog velikana imama Buharije, Mohameda ibn Ismaila El-Bukharija, koji je rekao U svemem sahihu babun al-ilm qabla al-qawl wal-amali wad-dalil qawluhu ta'ala fa'lam Fa annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik fabda bil-ilm al qabla al-qawl wal-amali Dakle spomenuje reči Imama Buharije odnosno ono što Imam Buhari zapisao u svom sahihu Imam Buharija Muhammed ibn Ismail al-Bukhari rahimehullah ta'ala poznati je li tako uh, islamski učenjak muhaddis imam Vođa u hadisu Allahu poslaniku alejhi salatu ve selam koji je poznat po svome sahihu knjizi koja je najvjerodostojnija knjiga nakon uzvišene knjige Allaha subhanahu wa taala ili može se reći najvjerodostojnija ljudska knjiga je sahih imama Buhari Sahih imam Buharije. Tu knjigu taj Sahih imam Buharije podijelio na 96 ili 97 knjiga unutar, dakle kraćih knjiga ovisno kako ko broji. Treća knjiga po redu jeste knjiga o znanju. Kitabu le ilm, knjiga o znanju. Prva knjiga je knjiga o objavi. Druga knjiga je knjiga o imanu, a treća knjiga je knjiga o znanju. U toj trećoj knjizi naslovio je poglavlje Babun el ilmu el wal Poglavlje, znanje je prije riječi i dijela. Znanje je neobhodno prije riječi i dijela, odnosno potrebno je da imaš znanje pa tek onda da govoriš i da radiš. Zato je autor Muhammed ibn Abdeluha Abrahimehullahotela prvo pitanje, dakle ono što je obaveza svakom muslimanu i svakom muslimanki na prvom mjestu jeste da imaju znanje. Sve poslije se temelji na tom znanju. Sve se poslije gradi na tom, na tom znanju. Pa je spomenuo riječi imama Buharije, Znanje dolazi prije riječi i dijela. I subhanallah, Imam Bukhari čak nakon što je naslovio na ovakav način to poglavlje, u knjizi o znanju rekao je dokaz za ovo što ti kažem, da moraš imati znanje, pa onda pričati, pa onda raditi, je su riječi uzvišenog Allaha. Ha, pa vidimo, dakle, Autor Mohamed ibn Abdulluhab čak, dakle, slijedi imama Bukhariju. Svakako, imam Bukharija je onaj koji je najbolje poznavao hadis Allahog poslanika sallallahu alaihi wa sallam i on u svoje vrijeme i poslije, jel' najdosljednije je, i govorio o poslaniku Mohamedu alaihi salatu wa sallam i onome sa čime je on došao. Pa preko njega, imama Bukharije, mi slijedimo i Allahog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Vidimo, dakle, imam Bukhari jeli ne govori ništa od sebe pa kaže dokaz za to da moraš imati znanje da bi govorio i da bi radio jesu riječi Allaha subhanahu wa taala koje je riječi kaže fa lem enhu la ilaha illa allah wastaghfir li zambik to su riječi iz sure muhamed riječi Allaha subhanahu wa taala i sure muhamed 19. ayat u suri muhamed u 19. ayetu uzvišeni Allah kaže fa znaj enhu la ilaha illa allah znaj, saznaj, nauči, budi ubijećen da nema istinskog Boga mimo Allaha. Enahu la ilaha illallah. Da nema istinskog Boga dostojnog obožavanja osim Allaha i traži oprosta za svoje grijehe. Traži oprosta odnosno govori i moli Allaha subhanahu wa ta'ala i radi ona dijela kojima postižeš oprosta jeli zbog kojih ti se opraštaju grijesi koje si koji si počinio pa kaže imam Bukhari fa bada bilal min wal amal pa vysvišeni allah otpočeo ovaj kuranski ayet sa znanjem prije riječi i dijela. rekao je znaj da nema istinskog boga osim allaha i traži oprosta pa onda dakle traži oprosta za svoje za svoje grijehe. Dakle, u ovom prvom uvodu, kako rekao, brošura tri temelja i njihovi dokazi ima tri uvoda, zatim glavni dio i završnicu. U prvom uvodu, autor Mohamed ibn Abdullaha, spominje, nakon što moli uzvišnog Allaha da nam se svima smiluje, spominje da smo dužni svimi bez izuzetka poznavati ova četiri pitanja. Znanje, prvo pitanje je znanje, odnosno od znanja, od islamskog znanja, šta svaki musliman i muslimanka moraju znati. Moraju znati o svome gospodaru Allahu subhanahu wa ta'la, o svome vjerovijesniku Muhammedu alihi salatu wa salam i o svojoj vjeri, islamu. Sve to moraju poznavati kroz dokaze, kroz, dokaze, kroz Allahu subhanahu wa ta'la knjigu ili, dakle, kroz vjerodostane hadisa Allahovog poslanika alihi salatu wa salam. Zatim, da po tome moramo raditi, živjeti, da tome trebamo pozivati druge, I na tome moramo biti, moramo biti strpljivi, odnosno a, da na tome moramo živjeti do kraja svoga do kraja svoga života. Zatim je autor to dokazao o riječima Allah subhanahu wa tala i sure El Asr gdje je uzvišen je Allah na upečetljiv način. Kazuje nam da sutra na drugome svijetu sigurnog vječnog stradanja neće se spasiti osim oni koji budu imali znanje pa vjerovali, radili dobra dijela pozivali druge vjerovanju i dobrim dijelima i bili strpljivi na svemu tome. I čuli smo riječi imama šafije, da je ova sura, kuranska sura, jedna od 114 sura, da je ona dovoljna kao dokaz da nas podstakne da se sutra spasimo sigurne propasti na, na drugome svijetu, a, a u svemu tome najvažnije je da imamo znanje da krenemo sticati ispravno šerijatsko zdanje iz Kur'ana i sunneta Allahovog poslanika sallallahu alihi wasallam. Ovo je bilo, ako Bog da za večeras, pa uz Allahov subhanahu wa ta ta'la dozvolu nastavit sledeći puta sa drugim uvodom i dakle ostalim komentarom ove izuzetno vrijedne poslanice, tri temelja i njihovi dokazi. Mulim uzvišenog Allaha da nas učini od onih koji slušaju, a zatim slijede ono što je najbolje, molim uzvišenog Allaha da nam se svima smiluje, da nam oprosti naše prethodne grijehe, da nas sačuva griješe u našoj budućnosti i molim ga subhanahu wa ta'ala da kao što nas je večeras na ovakav način sastavio slušajući o njegovoj vjeri, slušajući o njegovom poslanicu. محمد عليه الصلاة والسلام دانس اكو بوغدا سترا ساستويو سوام جنت بد سوئيم زادو والسطوم والحمد لله رب العالمين وصلاهما على نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله